Välkomna till ännu ett toppenavsnitt av Game Over med Meimaba och Me Ultrafail. Och i dagens avsnitt så har ju vi lite special. Vi har ju en liten tuff intervju ja, det har vi. Det är en liten överraskning som vi har teaseat lite granna på på våra sociala medier här i, i förra veckan när jag bestämde mig för att bli sjuk. Ja, precis, precis. Så istället så la vi upp lite smygreklam om att det blir ett tufft avsnitt den här gången. Ja, precis. Så att de som har varit uppmärksamma på det vet redan vad det gäller, men de som ja. inte har varit där, det kanske vi ska berätta vad det är. Nej, alltså vad hon lyssnar och senare kommer i avsnittet. Det är också sant, det är också sant. Ja, det kan man, man faktiskt göra. Man måste inte berätta allt lite Nej. lite hemlighetsfull får man vara så där. Ja ja. Och när vi ändå är inne på på någonting här så måste måste jag ju bara påpeka en sak som jag läste som så skrämmer mig lite. Det har inte riktigt så här med spelvärden och göra. Nej, nej. Men men man är ju nöjd så så man känner liksom att åh, det här är det irriterar mig lite samtidigt som det kan vara bra. Det vet man inte. Nej, men samtidigt så är det här ju också en plattform för oss att att uttrycka oss ja, om precis, saker vilka vi inte tycker. Ja, precis. att slänga ut det vi känner. Ja. Det är ju faktiskt så att under 2019 så lanserar Disney en ny uh, streamingtjänst. Ja. Och vilket gör då att de plockar ju bort nästan allt sitt material från Netflix? Ja, gissningsvis från olika andra såna här typ eh, inte HBO kanske de har väl allt sitt eget men men typ Amazon ja. och alla såna saker ja, precis, också kanske. Jo, precis. Och och det kommer ju drabba Netflix bland annat då väldigt väldigt hårt mm. på grund av att Netflix har ju alla de kör ju Star Wars filmerna, de har ju Star Wars serierna, de har de tecknade Disney filmer och och heter det, Marvel filmerna ja. framförallt. Ja. Allt sånt ska gå över och vara på Disneys egna streamingtjänst. De kommer även börja använda Disneys egna streamingtjänst för att för att sända såna här saker som är Disney exklusiva. Mm. Och den första Disney exklusiv filmen de kommer ha är Captain Marvel 2019. Och det är ju lite skrämmande. Det det det, det kommer inte den kommer ju fortfarande komma ut på bio och så. Det det och det det är ju bra. Ja, i män, precis. Men det är ju lite läskigt att de får ett sånt med tanke på hur mycket de äger för ja. rättigheter till olika serier och och allt möjligt sånt. Så är det här enormt. Ja, i män, och det känns ju lite som att de de de är på väg att skapa ett monopol. Ja, men de har så. ju inget monopol och de har ju inget monopol när de lägger upp den här tjänsten heller. Nej, de men det, inte... de siktar mot den tjänsten som. Ja, men det är ju så att också de de de har ju så mycket saker eller börjar få ha samlat ihop så mycket i pengar att de det känns som att de kommer kunna bara rulla över all competition liksom. Ja, precis, precis som en stor ångvält som bara flokar förbi. Mm. Och det det är lite skrämmande och speciellt då det här med att alltså Month, monthly subscription. Ja. Det alltså, mm. jag kan jag förstår varför man har det på tjänster som Netflix och HBO och såna här grejer. Mm. Men nu då så kommer ju inte Netflix räcka för mig. Nej, nej, för så, att det är så mycket ja, Disney saker som kommer att försvinna. Aj men, vilket innebär att då kommer man få ännu en månadskostnad Jajamän. på någonting du egentligen redan har. Nej, ja, som man egentligen redan hade nu. Ja, så ja. jag kommer ju min månadskostnad på TV-tittande eller man ska ja, kalla ja, det, det, det kommer ju som minst dubblas. Ja. Och det det tycker jag känns lite lite ruttet, men det, det är ju liksom det... olika företag så det är klart jo. att alla vill ha in sina pengar. Jo, så är det ju och jag har alltså det, det här är ju det här är ju någonting som kanske har bassat som lite gärna i bakgrunden i, i i den här världen då att Netflix och Disney inte riktigt har alltså funkat ihop med varandra rent affärsmässigt sett. De har gjort Nej, väldigt bra. Men de har bra... väl haft lite krångel med varandra ja. och har jag också uppfattat. Så att eh ja, vilket är en av anledningarna till att Nintendo har varit lite de de ville ju göra en sälldaserie ja. med Netflix. Men de har varit lite tillbakadragna för att de har märkt att Disney har haft problem med Netflix eller många ja. andra företag har haft problem med Netflix också. Så att jag vet inte. Det det kan bli bra. Ja, precis. Man ska ju inte döma ut det Nej, helt och alltså. hållet och samma samma sak är ju då med den här monthly subscription på på Disneys streamingtjänst. Mm. Disney har fortfarande inte gått ut med vad de kommer vad de kommer kosta. Nej. Så det är inte säkert att det kommer kosta skjortan de kanske gör en billig tjänst. Ja, och sedan så kanske det är så att de inte bara kör Disney grejer utan säger också att de kanske också köper in andra saker som precis som Netflix gör. Ja, precis. Och sedan så kanske de även tar in mindre vad ska man säga? Regissörer och manusförfattare som gör små kort, liksom små filmer precis så som Netflix gör. Ja, och sen får ju man då kolla lite också på När när när man tänker på Disney då tänker ju man på på Askungen. Ja ja, jo men det är <laughs> så, så. Ja. typ. Ja. Men men sen har ju faktiskt Disney köpt upp jättemycket mediebolag. Ja ja, de har så, ju så de har ju faktiskt inte bara barnsligheter utan de har ju riktiga serier och filmer och sånt nu också. Ja ja, men det är ju det. De har ju de har ju hela Marvel som sagt. Ja i men. Eh och de har Star Wars, Star Wars och de har Pixar ja, liksom. Ja och vi, vad var det då de, vilket stora företag var de köpte upp nu den, den det senaste uppköpet så gjorde det möjligt för dem att göra den här streamingtjänsten. Eh de, de de har ju de har ju arbetat med att köpa upp assets från Fox vet jag de har köpt av köpt av vissa delar de jobbar på att köpa av vissa delar av Fox. Ja precis och det släpp öppnar ju upp en världans mycket mer TV för dem också då. Mm. Jo jo, visste det så. Så det är, ja nej men det är, det är någonting vi ska hålla ögonen på för det är väldigt intressant att se den utvecklingen. Det är det samtidigt som det är väldigt skrämmande. Ja. För att precis. man vet ju inte vi kanske blir helt uh, fuckade här som konsumenter. Ja. Och det är ju aldrig kul att bli. Nej nej nej, absolut inte. Och de har ju en lite också men tänker på att de har gjort så mycket bra saker nu på senaste så är det ju lite så att de har en över. <selection> jag har <horses> ja, en man, kant här och liksom vad väntar bara... ju sig lite nu? Ja, ja. Ja. Åh, någonting jag helt och hållet glömt av som bara slog mig nu. Mm. Eh The Witcher. Ja. Det vi vi pratar ju om film eller vad det är serie i du, så Alltså, yes, so. i ja. det universumet då eller är det Nej, The Witcher. Om du gör det liksom både spelet Åh ja, där där där pratars om det. Det är inget om jag uppfattat det korrekt så är det inte spikat. Nej nej. Men däremot så har skådespelaren som jag helt håller gud då namnet på nu. Stålmannen. Eh Henry Cavill. Är det han senaste Stålmannen? Ja. ja. Han har gått ut och sagt att han älskade The Witcher och skulle kunna tänka sig att spela huvudrollen. Eh. Yeah. Alltså <laughs> jag kom på det för jag läste det igår tror jag det var. <laughs> ja, han kan ju han kan ju växla mustasch i alla fall, det har vi fått reda på. Ja. <laughs> nej, men så det är ju ändå lite spel spelinformation spe, ja. eller ja. ja, samtidigt. Ja, men det det jag jag, jag skulle gilla att se. Jag det, det är ju det är ju lite synd för att han har ju fått så mycket skit för att han spelar stålmanen. Nej, nu när han spelar stålmannen. Ja. Men, grejen är att han har inte fått spela stålmannen förutom lite granna i i senaste filmen nu. När ja, han faktiskt det, får chansen att spela stålmannen för en gångs skull. Ja, men ja, och det det, och är det, det är där sättet att bara, räknas. Nej, men där sättet han det så jävla bra har tänkt ändå innan han hade fått spela den riktiga stålmannen det har varit mm, så jävla bra. Ja. Ja. Ja. Nu, ja. ja, men nu får vi sluta prata om film och prata om spel istället. Ja, absolut, absolut. Eh, <laughs> jag tänkte att jag skulle prata lite No Man's Sky. Yes. Ja, vi nämnde ju det senaste avsnittet. Ja. Och så blev ju det så att man skaffade det där. Ja, det blev ju så du där. Tyvärr. Tyvärr. <laughs> Både jag och nej. Herre Gud, vad roligt jag har haft i det spelet och herre Gud vad jag har ragequitat i det spelet. Jassa. <laughs> ja, det har jag. Okej. Okay. Åh oh, så hemskt. Har ja, du berätta mer? Ja, alltså No Man's Sky från början blev kom ju ut 2016 som och är klassat som en av Vendens största besvikelser. Ja. Eh det tog dem två år men de har äntligen släppt en patch som de har kallar för next eller det next eh mm -hmm. som har förbättrat spelet och gjort det spelbart ja. De har massa nya roligheter i i spelet. Bland annat nu så kan du bygga dina egna baser och massa såna här roligt och mm. då då pratar vi allt från färdiga rum du kan kombinera med varandra till att bara lägga ner ett golv och väggar och bygga helt fritt, helt okay. själv. Vilket jag älskar ju sånt. Jag tänkte säga det, här. det här det är ju det är precis din grej. Ja, ba basbyggande i spelet är ju helt otroligt. Ja. Och sen då heter det när du när du kommit in i spelet lite längre och du kommer ännu längre så har du freighter. Alltså ett gigantiskt stort rymdskepp ja. där du där, där, även där inne kan du bygga din bas. Ja, du kan alltså bygga basen bygga på freightern. Inuti. Okej. Okay. Du bygger rummen och alla såna där grejer. Du kan ha plantager och datorer och massa Nej. såna här roligheter där inne det också. Det är jättefiffigt och har du alltid mer i din bas. Ja, precis. Ja. Men i alla fall Nomenskai du du startar upp spelet. Du börjar på en planet, gör du? Mm. Eh med ingenting. Precis ingenting. Du har alltså du har kraschat där men du vet inte varför. Okej. Okay. Men du börjar utforska, du börjar laga för att det här är ju i rymden på massa olika planeter och sånt så att du behöver ju en rymddräkt och det är likt beroende på vilken planet man är på då. Ja, okej. Okay. Ja. Ah. Och när du börjar så behöver du verkligen hässardskydd eller frozen skydd eller Beror inte på vilken planet du hamnar på, men oftast är det en gela planet man får börja på. Okej. Okay. Ja. Jag jag jag har startat om spelet två gånger. Ja. Tre gånger. Eh två gångerna så har jag hamnat på en nukleär <laughs> planet. Det är ju inte lätt kanske. Nej, det är skitsvårt. Ja, det, jag tänker mig. Det, det är roligt så du du märker att saker och ting är sönder så du får ju börja laga din din suit och såna här grejer och när du har gjort det så kommer du då då lagar du även en sensor som då är i suiten som pekar vidare då mot din crash site. Ah. Så att du får försöka hitta det här skärpet och sånt och så går du ut på att du ska laga det och göra lite upp drag och prata med lite diverse saker som händer. Ja, det alltså, är alltså greinat. Det här spelet har en väldigt intressant och och gripande story tycker jag faktiskt. Okej. Okay. Väldigt mystisk ja. story. Ja. Ja men det så, jag, jag, jag gillar ju sånt. Jag gillar ju ja. jag, jag gillar ju storytelling där du måste fylla i liksom lite grena själv såna. Ja, där. precis, precis. Så greinat att jag ska försöka prata så mycket jag kan om spelet utan att förstöra storyn. Ja, jo, det Ja. För att som sagt, de ska man uppleva själv. Men i alla fall när du har uh, hittat det här och börjat reparera det och sånt där så tycker tycker han att du ska ta dig ut i rymne, rymden och lyssna på ett meddelande mm. för att du har lagat lite sensorer och lite signal boosters och sånt där då. Ja. Yeah. Så det gör du och så fortsätter spelet och därifrån från den punkten när du kommer ut i rymden så är spelet så fritt som du själv väljer att det ska vara. Okej. Okay. Du kan antingen fortsätta följa storyn. Det finns 3 stycken main stories. Ja. Yeah. Och det finns tusentals med side quests. <laughs> Oj. Åh. Ja. Och grejen är att du kan skita fullständigt i både main story och your side questen och bara köra ditt eget race. Bara åka runt och explore. lalla. Ja. Det är liksom du vad ska man säga? Du explorerar, du traderar, du slåss, du överlever. Det är allt. Det det här spelet har allt man bara kan tänka sig. Är det bättre än Ark? Det är ett helt annat spel än Ark. <laughs> Okej. Okay. Det det går inte att jämföra de två för det de är så olika. Ja. Det här är verkligen ett rymd explorer spel. Eh det det det går ut på att du ska utforska universum. Ja. Och samtidigt som du utforskar universum så hittar ju du massa grejer och ett rymdskepp rymd kostar ju det en del. Ja, så det Oftast. går ju det går ju sönder. Det går på bensin och dylikt. Olika delar går ju på olika sorters bensin och sånt här. Ja, men. Som till exempel du har ju en vad heter det, hyperdrive. Det, det vet de flesta sci-fi-nördar vad en hyperdrive är. Ja, ja. Så att du kan transportera och så finns det olika sorters hyperdrives. Okej. Okay. Eh och du behöver olika sorters hyperdrives beroende på vilka Jag tänkte säga universum men det stämmer ju inte vilka galaxer. Precis. Ja. Vilka galaxer man vill till. Vissa är lite längre bort som kräver då en större. Ja, ja. Och vidare vidare vidare. Mm. Så man åker runt och man utforskar och såna här grejer och lära känna folk. Det finns olika rymdvarelser och sånt här. Det finns de tre fyra stora rymdvarelsegreiner du kommer stöta på är Gek. Det är en liten asgullig ras som av någon anledning så är min gubben så. Nej men man hade kunnat gissa. <skratt> de är mer vad ska man säga, en så här merchant ras. Ja, de åker runt och liksom är försäljare. Ja, det är liksom lite mer av deras grej. Ja. Ja, lite som Ferengi i Star Trek. Ja. Ja. Eh ja. och så har vi eh Corvax som är mer utav forskare. Ja. Ja. Och vad det, tillber även The Atlas. The Atlas. Ja, jag tänker inte prata om The Atlas för att det har en så himla stor betydelse till storyn. Okej. Okay. Så därför säger jag bara att de tillber den. Din katt alltså? Ja, min katt heter också Atlas. <laughs> så de tillber din katt? Det det ja, är ändå ja. det är ändå jävligt immersive storytelling måste jag säga när de liksom tar in saker från verkligheten och precis sådär. precis. <laughs> Nej, så de är forskare och de är robotar, de är robotras. Ja, är de. Ja, okej. Okay. Eh och sen har du Viking som vi, är Viking. Vi. Ja, okej. Keen. Men men apostrof emellan vi och kin. <laughs> så Viking. Ja, precis. Ja, okej. Okay. De är de är krigarrasen. Okej. Okay. Det är än så länge mina favoriter. Det är mm. de jag har lärt mig mest av, det är de som tycker om mig mest för att jag har jobbat mest ihop med dem. Skulle du? Råka var... runt och kriga. Det var inte menns meningen. Nee, <laughs> Nej. Nej. Okej, okay, jag tror dig. Det universum eller det den galaxen jag startade i råkade ju vara en viken galax ja. för att du väljer ju inte det utan nej, det nej, är ju det är orange precis du hamnar ju där hamnar. Varje, varje gång du du spawnar ett nytt spel så är det någonstans i hela galaxen du kan hamna mm. så det är liksom lite orange där vart om det är vem galax du hamnar i precis så jag stannade ju där för att försöka lära mig spelet då ja. och då blev ju det att man gjorde ju lite uppdrag till dem och hjälpte dem och sånt eftersom det är de som bor på diverse olika planeter och det är de som äger rymdstationen i den galaxen och sånt där då så man måste bli lite buddy buddy med dem liksom det är inte måste alltså det, det nej det måste äh, du inte du kan äh, hamna äh, på fel sida också och behöva fly. Ja, det kan du också få göra. <laughs> det, det det är alltså aj det är jättekul för att och och, och du får ju prata med alla de här rymdvarelserna när du träffar på och sånt där och du kan ju inte massa olika språk. Nej. Så att du får ju hitta artefakter och kommunicera med rasen i hopp om att de ska lära dig språket och såna saker också. Okej. Okay. Så ju mer så det... du lär dig i början när du pratar med dem så ser du text då. Ja. Som är det, det är gibberish. Jag säger det står liksom bara glagla ja, glagla. Precis, precis. Och så när ju mer ord du lär dig, ju mer ord börjar du förstå i texterna. Men det är ungefär som när man när man när man lyssnar på någon ehm när någon pratar ett annat språk ja. som du inte förstår eh äh, säg ja men säger arabiska till exempel ja, äh, när liksom amar äh, min stefar Ja i man äh, när han när han pratade liksom med sin familj ja. så kunde man ju höra då liksom ja men arabiska arabiska arabiska och sen helt plötsligt ett svenskt ord mitt i allting och då bara man bara Det där kan ju. Det det förstod jag. <skratt> ja, nej men så så är det i spelet då med de olika raserna. Ja. Eh uh, vilket också ju jag tycker så inte fantastiskt roligt också. Det jag tycker det är helt fantastiskt kul. Ja, och så det... och så har ju du relation med dem och såna här grejer som går upp och ner. Mm. Det det är förmodligen en sån sak som jag om jag har spelat spelet så är det förmodligen en sån sak som jag hade gjort. Liksom lagt mycket av min energi på det jag har jag att gjort. lära lära mig språken. Ja, jo men O och, och grejen är att de här artefakterna de hittar ju du på planeterna i de olika galaxerna och sånt mm. där och du mm. du du kan även gå upp på rymdstationerna och kommunicera med de som uh, finns där då så kan de ge dig ledtrådar på att ja ah, men jag har sett något häftigt på den här stället så får du en uh, liten waypoint till det till okay. just den planeten med just den saken och lite sånt Jaja. där också då. Ja. Ah. Du har uh, vad heter det sensor som du du du kan alltså ja, du du trycker på C så slår du ut en sensor som antingen är du är på planeten själv då som visar dig att ja men och det hållet finns det till exempel koppar okay. och och det hållet finns det syre och sånt där då. Mm, ja det är rätt bra med syre faktiskt. Ja, och det kan du även göra när du är i ditt lilla rymdskepp då. Det mm. lilla? Mm. Eh uh, O på så sätt från rymden ska ena hela planeten så att du vet att de här main resurserna finns på den här planeten. Den här planeten är radioaktiv eller den här planeten håller på att förrutna eller mm, öken och såna här mm. roligheter. Du kan även längre fram eh uh, uppgradera och installera moduler på på dina skepp och sånt så att du kan skanna de olika galaxerna för att se deras uh, wealth uh, economy och konflikter och såna här grejer. Mm. Så det, det är jätte jättemycket grejer. Ja. Yeah. När när du när du sedan får dit sånt här stora din freighter. Ja. Uh. Så så då har plats för jag tror det är 9 stycken och dina små skepp. Okej. Okay. Så små skepp, det små skeppet är det skeppet ja. som du du ja, hittar ja. från början då. Ja, precis. Och sen Ex liksom explorer skepp åt sätt. Ja, det är... ja, ja och nej, ja och nej. Ja så. Eh <laughs> de små skeppen finns i olika sorter självklart. Ja. Shuttle är det du börjar med. Ja, ja, det. Eh en shuttle är en välbalanserad klass. Ja, okej. Ja då. Ja. Sen har du fighter. Då har ju en bonus i damage säger sig själv. Det säger sig själv. Ja. Då Hauler, den har kild och lastutrymme. Ja, en en, en för att han haular liksom eller haul ja. haul ho, haular. Ho, en lastvagn till eller ja. vad ska jag säga? Ja, det är det är ju Ja, det det det är ju det, det är ju det det heter eller vad ska <laughs> jag säga. Ja, precis. Sen har du sen har du Explorer. Ja. De har ju bonus på hyperdrive och sånt där så att de ja. kommer ju längre. Ja, precis. Ja. Och sen har du X80 Okej. Okay. Ja, Exotic är ju väldigt väldigt speciella och sällsynta. Ja, det finns massa olika special, ja. ungefär som liksom Exotic vapen i i Grandis. Ja, precis. Ja, just ja, det. Och de har de är ju välbalanserade men har mycket högre stats. Ja. Så att du vill ha dem så ja, mycket bättre. Ja, men precis, det. Det, det. Och så Max min vän som jag spelar ihop med. Ja han som har spelat minst av oss som som spelar nu no men ska ihåg. Ja, han är ju den enda av oss som har hittat en exotik. Ja, det är klart. Ja, ja. Hans RNG är så otrolig. Ja, det <laughs> Och sen finns ju det då alla de här olika scheppen då finns i CBA och S klass. CBOs. Ja, men AS är det S bästa. Är bästa ja, det är det bästa. Ja, men. Och självklart finns ju fighters som du kan byta ut och sånt också då mm. i de här olika klasserna. Och sen är det inte nog med att du kan ta dina skepp och landa på din fighter och byta skepp till liksom, ja ah, men nu vill jag fighta så hoppar jag ju in i mitt fighterskepp. Ja. Nu vill jag explorea då kanske jag har ett skepp just för det och ja. sånt här då. Eh, ja. du har även skepp som skyddar din fighter. Ja, som du kan liksom åka runt. Ja, de åker runt hela tiden runt ditt skepp. Ja, lite som typ drönare. Nej, det det här är större skeppen dina skepp du reser med. Jo, oh, men alltså att de du, du behöver inte styra dem. Nej nej nej, precis, nej, du behöver nej. inte styra dem. Nej. Och de här skeppen är också allt möjligt, det är fighters, explorers, farmare och såna här grejer. Yep. Som du kan skicka på egna uppdrag. Okej. Okay. Japp. Om du inte skickar dem på egna uppdrag och du till exempel blir attackerad av pirater och sånt där, det finns det ju rymdpirater. Självklart. Ja. Då hjälper ju de till att skydda dig och din fighter. Så det är ju ascoolt. Yeah. Och sen tänker man så här att du vet när man skickar på såna här side quests och sånt där som många spel har ju liksom att man kan skicka ut. Mm. Till exempel Fortnite har ju bland annat att du kan skicka dina survivors och vita mer survivors och såna här saker. Ja, yeah, ja. Yeah. I detta så är det coolt att du ser ju vilket system och vart du skickar dem och sånt. Ja. Du kan ta en av dina egna och förfölja de de du har skickat ut på jobb och verkligen se vart de åker. Du kan se dem i den galaxen som du har sagt åt dem att de åker till och sånt. Skithäftigt. Alltså ingen jättestor grej. Nej, nej, nej. Men det är ändå coolt. Ja. att bara följa den resan också. Ja, det är jättehäftigt. Så det är nej, riktigt riktigt imponerande faktiskt. Ja. <här> eh, sen då så har du även en fjärde ras som jag inte har nämnt så mycket. Mm. Det är Travelers. Okej. Okay. De kommer jag inte nämna så himla mycket för att de har mycket mer storlek när de. Ja, precis, ja. precis. Och sen har du en till ras som man inte riktigt klassar som en ras, man klassar dem som elaka typer. Ja. som finns precis överallt och det det är Sentinels. Okej. Okay. Det är alltså en robotras som skyddar galaxer och planeter. Så de, så de har små robot drones och sånt där som flyger mm. omkring på planeterna och skannar livsformer och natur och såna här saker och ser dem dig så börjar ju de skanna dig också för de undrar vad vad är du för? Vad vad är du för en typ? Och det är ingen fara att de gör det. Nej. För än de ser att du farmar sönder deras planet eller nånting. <laughs> då blir inte de glada, då är aj, de aj, aj. jättearga. Du kommer ihåg GTA? Ja. Grontäfta auto. Du vet deras wanted 1 till 5 stjärnor. Ja. Det är vad de här själva. Okej. Okay. <laughs> ja. Så ser du en sån här dig skanna eller ser du en sån här dig liksom plocka blommor eller gräva sönder marken eller såna här saker. Ja uh, men. Då får du en stjärna kan vi kalla det då, en markering. Ja. Så är du efterlyst. Okej. Okay. Och så kommer han och försöker attackera dig. Ah. Uh. Och när du slåss mot han, dödar inte du han tillräckligt fort så ropar han på hjälp. Två stjärnor. Ju mer du fortsätter jävlas ju mer du försvarar dig till slut är du upp i fem stjärnor. Och grejen är att det är precis precis som Grand Theft Auto. Ju mer stjärner desto farligare kommer. Ja. Vi snackar om som när du är på fem stjärnor. Du vet Star Wars AT-AT. Ja. Fast de är mindre med två ben. Ja. Sonnar kommer och att attackera dig och allting exploderar. Det det är lyssfarligt. Och då tänker man, du har man då ju rymdskepp? Ja. Ja, spring till rymdskeppet och flyr från planeten. De också rymdskepp. Nej, klart hon. De det. förföljer dig. Ajajaj. Aj, aj. Så man, det alltså grejen är att det är lättare att överleva och stanna på planeten än att dra ut i rymden och försöka överleva. Okej. Det gäller i alla fall i, i i mitt skepp så jag har nu ja. så är det så. Ja. Så det nej det det blir så himla häftigt. Mm, ja men det är ju tänker jag men det det ger ju ännu ännu en sak att liksom göra. Göra. Ja, precis. Och sen nu finns ju det så här va vapenfabriker och andra sorters hus och dyligt på de olika planeterna som du kan hitta och sånt där. Mm. Och till exempel gör du inbrott i, i vapenfabriker så hittar du oftast ritningar på roliga saker till dina skepp eller till ditt vapen eller till din rymddräkt och såna här saker. Mm. Bara att de är ju låsta. Ja, så vad händer om du om du tar en stor hagelbässa och blåser in dörren? Du går ett larm antal. Ja, så sentineln kommer ju. <här> <här> och du vet, det det snackar vi från 1 upp till 5 instad nästan. Okej. Okay. Och det blir vädens krig. Och det var, nej, det var så häftigt för det visste inte jag. Nej, nej. O Majken Kompis han tyckte att jo men vi drar ju göra det här för man kan tjäna mycket pengar bara att. Mm. Ja men det är klart, pengar vill ju man ha. Det det ja. behövs. Nej men. Så jag följde ju med och han blåste av ett skott på dörr och jag dog nästan. Det allting kom efter mig. Jaj helfusk vet du. Ja han visste jag att det skulle hända vet du så han lurade ju mig där. Du var ju ja. en uh, the fall guy, the ja, patsy the liksom. Nej men. <laughs> Nej fantastiskt roligt faktiskt. Ja. Uh -huh. Och sen är ju problemet och jag nämnde det att ehm um, jag raid quitat lite. Ja, uh ja. -huh. Något sånt där då. Ja. Uh -huh. Det är ju det är ju en liten studio som gör någonting med Sky. Uh -huh. Och det är ju bland annat därför de om felade så mycket för två år sen på sitt släpp. Ja men. De har mot inte hunnit göra sakerna. Nej. Nej. Och nu har de haft två år på sig att göra saker. Ja, men de har inte hunnit göra sakerna. I igen? Igen. De har släppt sakerna, men uh, Nya patcher har alltid buggar. Ja. Oh. Ja, och det har ju självklart han en patchen också. Ja. Oh. Ja. Oh. Så det finns massa olika buggar som de håller på och arbetar med hoppas vi. Ja. Oh. Ja. Oh. En av buggarna förstör hela spelet för mig. Okej. Okay. Och det är att du har en quest som går ut på att du ska gå till din base computer. Ja. Yeah. En base computer är någonting du får välja och sätta ner på en planet som du känner att här, här vill jag bygga min bas. Ja. Oh. Så har du satt ner din base-computer så kan du sedan bygga. Yeah. Ja. Och så har du en quest som tycker att go and search the base-computer archives. Yeah. Ja. Och det är inga konstigt med det. Man går till datorn och så klickar man i search archives. Uh. Ja. Det är bara att den här glitchar ibland och får för sig att din base-computer är på din freighter. Okej. Okay. Det stora skeppet. Uh -huh. Det går inte att placera en base-computer i den och den har ingen original. Nej. Nej. Så hur ska du kunna lämna din questen? hur ska du kunna searcha the archives? För att när du trycker på basecomputern så finns inte det valet där för att han tror att han är uppe i det stora skäpet. Ah. Uh... Jag vet hur man löser det här också. Okej. Okay. Ja, för för jag har nämligen haft det problemet innan. Mm, mm. Fast mycket mycket tidigare i min spelomgång. Ja. Man river hela jävla basen, tar upp den och gör om den. Det är kul när det händer sent i Det mänskning. jag är nu vill inte jag riva hela jävla min bas och göra om det. Nej. Å oh, gud. <laughs> Japp. Men det är inte alla som får den här buggen. Självklar men, men jag som alltid får de värsta grejerna fick ju ja, den, ja, den här, ja, här sj buggen. Självklart, självklart. Det är ett jätteunderbart spel och det finns så mycket omkring som jag fortfarande kan göra och allt sånt. Det här stoppar inte spelet. Nej. Det stoppar mig där emot och få ritningar lika fort till mitt basbyggande. Ah. Jag får hitta ritningarna det... på andra sätt. Jo, men det är ju fortfarande irriterande. Det är grym störande. <laughs> ja. Det det finns en annan grej i det här spelet också som är typ som Stargate. Mm. Eh, du går in i en Stargate, du hamnar på en annan planet i en annan galax och sånt där. Och ja. man kan till och med skriva in nummer då för ja. ge till varandra och sånt där. Okej. Okay. Finns bland annat på Reddit så har de en planet Där de har byggt världens största grymmaste jävla bas med med megaodlingar och sånt där så du slipper liksom leta efter alla växter och sånt där som man behöver. Okej. Okay. Så går man in på Reddit, får man koden och så kan man besöka den här planeten. Enda kravet är att plantera igen efter dig. Okej. Okay. Så det är den är communitystyrd planet. Det är ju jättekul. Ass coolt. Det är ju jättekul det är som en jättestor kolonilott som häxa ja. communityt. Precis. Och då är ju problemet då att de här glyffsen, det är ju quest det här salt eh quest också. Ja, ja. Och då ska man samla på 16 stycken glyffs. Ja. Det är buggat. Så när du har fått din första glyffs får du inga mer. Eh och det har hänt på grund av att spelskopparna har en planet där Alla glyfs och alla stargates existerar. Det är deras eh de developer planet. Ja. Som finns där ute som alla kan hitta. De är inte gömda i gården eller något sånt där. Okej. Okay. Nej. Och då finns det en glitch då att om du bygger på den här yeah. så kan du resätta hela världens servrar och låsa det då så att det buggar så att ingen kan numera göra det. Och det är ju självklart att de gick ut med den här informationen och sa att gör ni detta får ni skylla er själva. Istället för att gömma planeten. Och det var ju klart att någon gjorde det. Klart att de gör ja. det. Det finns det finns ju troll. Jepp. Och så här är det på på Xbox, på PlayStation, på PC. Vet du vad det roliga är med PlayStation? Nej. De har gett fan i planeten så deras spel funkar. Ja, okej. Okay. <laughs> Men oss för PC, vi har glitchen där. Ja, nej, det är ju Men kul. Man antar ju att de kommer fixa såna Man här grejer med tiden. Man får ju hoppas på det. Det är som sagt jag älskar det här spelet, det är skitkul. Mm. Men åh vad jag blir irriterad på de här konstiga, nåh buggarna. Det är o oh. <laughs> Men generellt så är jag jättenöjd med det och jämföra next med det som fanns för 2 år sen. Ja. Det är som att jämföra ett fullt spel med ett demo. De släppte ett onödigt svindyg demo för två år sen. Ja, faktiskt. Och nu mm. nu börjar det bli ett riktigt spel liksom. Ja, nu ja. har ju de lagt in de här grejerna som de lovade från början. Precis. Så det det är ju riktigt häftigt. Ja, om vi säger så här då. Ehm, skulle du äh, skulle du rekommendera folk som blev besvikna att skaffa det här? Eh, folk som blev besvikna har ju antagligen redan skaffat det. Ja. För att annars vet ju de inte om de är besvikna eller inte. Nej, jag tänkte på folk som blev besvikna på originalspelet, ja. alltså när det släpptes för 2 år sen. Ja, i men jag antar ju att de har köpt originalspelet. Ja, det har de ju gjort ifall de blev besvikna på det. Ja, och då har ju de den här. Det här är ju bara en patch. Jo jo, okej. Okay. Ja, men om om om vi liksom säger att att de ska komma tillbaka till spelet. Ja, det är till 100 klart värt att göra det. Om du redan har betalat de här pengarna för det är rätt mycket pengar. Mm. Eh uh, Då då är det helt värt att spela det. Ja, gå tillbaka, gå tillbaka så ger den andra chans liksom. Amen. Ja, men för att menar du du du har lagt 570 spänn på det här spelet. Det mm. det är värt att och ja. testa det igen nu. Och för våra lyssnare som inte har antingen inte hört talas om det eller som inte har köpt det för att de blev vanade om det tidigare, skulle du rekommendera det för dem? Både jag nej. Okej. Okay. Eh jag köpte det på Rea så jag fick det för 50 rabatt. Mm. Det tycker jag är absolut värt det är det värt 600 spänn som det kostar på Steam? Det är mm. la det kostar 570 kr på ja, Steam. Ja, men ja. Inte just nu. Inte förrän de har patchat de här buggarna. Precis. <här> När de har fixat de här buggarna så är det lätt ett AAA 600 kr spel. Okej. Okay. Men innan de har gjort det så är det inte det. Nej. Men däremot så vi har ju såna här Kingwind och såna här grejer, mm. företag där du kan köpa nycklar och sånt. Ja. Kingwind har det för 340 spänn tror jag där. Och det är det fett värt. Det tycker jag. Ja. Det och så det är ju såna här klara, solklara buggar som communityn vet om och allt sånt här så mm -hmm. det spelutvecklarna vet ju om det så jag tar ju för givet att de arbetar på det. Men sen du... får ju man ha i åtanke att uh, Hello Games som den här studion heter mm. är en väldigt väldigt liten studio ja. så att det det kommer ta tid att fixa det. Ja, men så är det ju alltid och och det får man ju nästan ha lite i i bakhuvudet här också. Det är ju därför som det floppar från början det var ju för att de var för få. Det ja, var det precis. var de försökte göra ett för stort spel med för få människor. Ja, precis. Ja, är man. Visste du så? Så frågar man mig om ett halvår igen så skulle jag säkert säga att det är garanterat värt att köpa. Mm. Just nu är patchen väldigt ny och behöver fortfarande uppdateras en hel del. Mm. Så äger du redan, ge den en chans. Äger du inte köpt på rea? Ja. Ja, är ja, man. Precis. Det var <laughs> bra summering. Vad yeah. får jag ju faktiskt säga? Och sen då i det här spelet så har du alltså allt. Vill ja. du bara explora så finns det alltså hundratals timmar där du bara kan explora. Vill, Sedan... vill du bara gå på story, gör det för det är en mysig story. Du kan köra bara trading och alltså det finns så mycket alternativ att göra i det här spelet. Kom det finns så mycket content. Mm. Och eftersom vi alltid pratar om det här med gemenskap och tv-spel och så så kan vi ju inte inte nämna att det finns en multiplayer i den nu. De har lagt in en uh, obligatorisk multiplayer. En obligatorisk multiplayer. Du kan inte spela det annars. Alltså. Eh, uh, du kan gå in uh, om du ändrar Steam inställningarna och klickar i offline läge så kan du spela spelet offline single player. Ah, Okej. Okay. Men om du är connected till Steam och dina vänlistor och allt sånt som är tänkt, mm. när du skapar ett spel så är det öppet för tre stycken personer att logga in världen över. Okej, så att jag skulle kunna bara hoppa rätt in i din värld. Ja. Och alla dina steamvänner. Ja. Du har två alternativ när du joinar ett game. Ja. Random eller när du klickar på join då så kommer alla dina steamvänner som spelar just nu så du bara kan Aha. direkt in i deras game. Coolt. Och när du hoppar in i någons game då tar du med dig din fighter och alla dina häftiga skepp och bas och såna här grejer rätt in i deras spel. Coolt. Aj man. De grejerna du gör där sparas och följer med till ditt spel. Vad vad händer vad händer om man har byggt byggt sin bas på samma plats som en annan spelare? Ingen aningen. Men grejen är att jag kan tänka mig att spelet kommer krascha. Antagligen. Ja, för att Mikey hade lite problem när han skulle logga in på Max. Eh, för att han laddade du kan ladda upp din bas och såna här grejer också självklart då. Ja. Uh -huh. Och det gjorde han. Men sen försvann han. Okej. Okay. Och den kunde inte att hitta någonstans. Ja, det är, som sagt det finns fortfarande lite buggar de ja, håller på ja, och arbeta ja, på. Ja. Så det är värt spelet om du redan äger det. Har du funderingar på att köpa det vänta ett par månader till så de får fixa buggarna bara. Mm. mm. Det det det är väl det bästa jag kan säga. Mm. Eller köp det på rea. Eller köp det på rea, ja, precis. Mm. Då gör det ingenting. Nej, nej men det men det blir ju lite så. Alltså ja. betalar man inte fullpris för någonting så kan man inte ja, man kan ju förvänta sig ett fullt spel, men då då finns det ändå liksom man man kan ja. man kan hålla lite linjen emot. Ja, i men. Och sen är det väldigt många då som har, har köpt det här spelet och så har de blivit besvikna för att, nej men det det är inte Mass Effect, det är inte Star Wars, nej, nej, du vet såna här inte, grejer. Det, ja, men det nej, Och det du, är det inte. Nej, men det är inte det är inte meningen heller. <laughs> nej, det här är ett alldeles eget Space Explorer-spel ja. där alltså grejen är att har du lite fantasi Då kommer vi till det här med City of Evil för jag pratat ja, om och lite egen fantasi. Ja, men. Så alltså timmarna du kan lägga i det här spelet är så otroligt många. Mm. Så det är lätt ett av de bästa Space Explorer-spelen jag har varit på. Mm. får jag ge잖아. Det är jättekul att höra. Ja, men det måste bli bättre. De ja. måste fixa buggarna. Ja. Jo, men men, man, men det är ju det. Fixar de. Man tar för en... givet att de kommer göra det. Man gör det. Man gör det. Det är väl i trend sig på jag känner för att prata om <går> i detta just nu. Ja, ja. Sen sen sen vill jag ju berätta mer om det när jag har kommit längre. Jag har antingen spelat så himla länge jag är uppe i jag tror det är runt 30 35 timmar till mm. det. Där. Det är ungefär så länge som jag har spelat Octopath Traveler också nu. Ja. Men det vill ju också gärna spara till ett senare datum när jag har kommit längre in i det. Ja, men jag har ju inte ens jag har inte ens kommit till alla åtta huvudkaraktärerna ja, så okay. att det, ja, då ska det vänta. Det ska väntas lite granna. Det är ju samma sak. Jag sitter ju på min Twitch och spelar A Hat in Time. Ja, just det. Vilket är ett fantastiskt gulligt humoristiskt och roligt tredjepartsplattformsspel. Ja, det var Jag jag var inne i när du spelade spelade det här senast och ja. tyckte att det det ser ju helt fantastiskt kul ut. Det är det också. Så det är därför jag inte tänker prata om det för att jag vill spela det mer innan jag pratar om det för jag har varit i i första redan ja, ja. och det känns bara ja men det är ungefär som första tavlan i i Super Mario 64. Vi ja, ja. går inte att spela det går du kan inte prata om spelet innan du har kommit längre. Nej, så att det det vi, vi väntar med det Aj, och så tar vi det en senare i datum. Vi kör vi kör antagligen oktober och och det är somtig ja, precis. Det kommer bli det kommer också bli ett kanonavsnitt det. Ja, det tror jag säkert. Jag vet lite nyare lite, lite nyare spel och lite äldre spel. Ja, i men, precis, precis. Precis som precis som vi har nu. Ja. Ja i men, på tal om nya och gamla spel, alltså båda de här är väl egentligen ganska, ganska gamla. Ja, jo. Men det är ju nyläppt på patchen på på Normandy Sky. Ja. Så där. Men vad har du att leverera oss idag? Idag tänkte jag tipsa om ett spel som förmodligen alla på internet har tipsat i de tidigare också. Men jag tänker tipsa dig om det på ett helt annat sätt för att många när de pratar om det vill inte säga någonting om spelet. Okej. Okay. Då när de vill att du ska komma in med så lite information som möjligt. Jag vet vilket du pratar om nu. Ja, och det är Undertale. Sicker roligt spel. Det är ett helt fantastiskt spel och det är ett det är ett väldigt intressant RPG alltså det är ett RPG. Eh, uh, it's a turn-based RPG-spel som inte egentligen är det för det är väldigt speciellt. Det är väldigt eget. Det är väldigt eget. Och det roliga är ju att att Toby Fox som har gjort det här eh spelet i stort sett gjort allting själv förutom viss grafik och någonting mer eh har ju eh han var ju 24 när det här spelet släpptes. Så han har ju liksom utvecklat det här sen han var typ 20. Ja, men. Ehm och det är det är väldigt väldigt unikt för alltså Eh, vad ska jag säga? Det är väldigt gammal, det är sån här gammal pixlig grafik som inte är jättesnygg ifall man ska vara helt ärlig, men eh ja, den är väldigt charmig på sitt sätt. Frihet eller var inte friheten, men fajterna ja, ska jag säga. Ja, ja hur man. Fighterna är fantastiska. De påminner liksom i, i utseendet påminner de om, om sån här RPG Maker Fighter eller Ja, de här klassiska turn-based RPG-fighterna. Precis, Fantasy Star och så vidare och så vidare. Och i fighterna så är det så speciellt att du har du har fight, eh valet eh, att slåss och då slår du med ditt vapen liksom och det är runt på fienden och de dör till slut. Men sedan så har du act eller action som är att du kan göra olika saker mot de här fienderna och beroende på vad det är för fiende så kan du göra olika saker. Du kan till exempel prata med dem och du kan flirta med dem eller du kan dansa med dem eller komplimenta dem eller peta på dem och ja men massor av skumma konstiga grejer kan man göra med dem. Ja, och anledningen till att du vill göra de här sakerna är för att du kan då genom att göra de här sakerna till exempel att du komplimenterar en varelse då helt precis så tycker de om att ja eh, ah, men den här personen är ju snäll och vi vill inte slåss längre och då kan du gå ur fighten utan att ha lagt ett enda slag. Ja, i man. Och, <laughs> och det ger ju gör ju så att helt precis så att det här spelet är är, är alltså sånt att du kan ta dig igenom hela spelet. Okej, du kan ta dig nästan igenom hela spelet utan att behöva slå ett enda slag. Det är det är ju ändå lite imponerande. Ja. Därre. Och För att jag råkar ju veta som har spelat en del av det också att man kan ju göra åt andra hållet. Ja, det kan du göra. Det finns tre sätt att spela det här spelet på kan man säga. Eh, men vi kommer till det alldeles strax. Ja, i alla fall. Eh, det här det här spelet är mycket mer än bara fajterna. Eh, det är väldigt väldigt storybaserat eller väldigt karaktärsbaserat skulle jag vilja säga till och med. Ja. Det är alltså hela spelet är en studie i olika karaktärer och det är helt fantastiskt att se framförallt för någon som som mig som är liksom en <laughs> writing nerd liksom som tittar på olika saker och ser storytelling på på i, i spel som en hel en helt tunna av av potential som vi fortfarande inte har riktigt dykt in i. Ja, och så får man se sån här glimtar utav det i i som sagt Undertale och i Dark Souls och lite andra såna här saker. Eh och spelet öppnar med att du du är en du, du är en liten story i början som har lite bilder och visar då ja, det fanns det finns två uh, varelser i världen människor och monster och sen så blir monstarna bannjerade in i ett berg och sedan så är det en ett barn som ramlar ner i det här berget och, och sen vaknar man upp. Och det man ju antar då är att man man vaknar upp i den här monstervärlden. Du får reda du får reda på att du är i en monstervärld så här fungerar det i den här monstervärlden och du möter en liten blomma. Jag just det, den där den jädrans blomman. Och den här blomman säger till dig att det för att över det här i världen så behöver du EXP och framförallt så behöver du LV. Öka din LV och det står för love så här, ta lite love pellets av mig och sen så visar det sig att det är inte love pellets, det är det våld. Jopp. <laughs> så han slår dig och försöker eh, mörda dig men sen så kommer eh allas våran favoritgetmamma in och räddar dig. <laughs> ehm och den här getmamman kallas för tutorial och är en vad ska man säga är lite av en parodi på tutorials ja. Eh, uh, gör nog här liksom visar jag uh, så här funkar det. Det kommer du kommer stöta på massa pussel för det är massa pussel görande i spelet också då för att ta det vidare. Du kommer stöta på pussel, men jag kommer visa dig exakt hur du gör. Så följ med i här och sen så tar liksom ja uh, det här pusslet där är nog lite för svårt för dig så att hon tar det i handen och leder dig igenom en maze liksom ja. om bara Men jag vill spela spelet själv. Eh uh, och det är ju det är ju med meningen som ja, det är ja. så här så att det är <laughs> uh, och ja. Uh. Humorn i det är helt fantastiskt. Det finns så mycket pans. Jag kan, jag kan ju säga det att bara den första blomman som som Multrafail nämnde fick mig till att garva rätt ut när jag hade dialogen med den blomman. <laughs> den är, alltså det är helt fantastiskt och bara som sagt, bara bara dialogen med första saken är jätterolig. Ja. Och det fortsätter och bara blir bara blir bara roligare och roligare och som sagt. Det finns tre sätt att spela det här spelet. Eh det finns tre sätt att spela spelet och och du får olika slut på grund utav de olika sakerna som du gör och du får olika delar alltså storyn formas på det där sättet som du spelar den också. Det finns först har vi det där vi har pratat om hela tiden då pacifist runen. Alltså du du rör dig mm, du är snäll. Du är snäll hela tiden. Du slår inte en enda varelse. Du svänger inte ett slag utan du visar bara är du, du du gör dina actions så att du kan ge dem mercy och spare them så att de vill sluta slåss. Ja, men. Och det är ju det sättet som jag personligen säger till folk att gör det för att där får du en helt annan spelupplevelse. Du får så mycket mer djup, du får så mycket mer bakgrund i karaktärerna, du får så mycket mer connection med karaktärerna vilket gör att spelet bara blir svårare och svårare att ta sig igenom för det blir liksom emotionally laddad hela tiden när du går igenom det. Och det är inte det är inte ett lätt spel att ta sig igenom i slutet sen när man har fått så mycket baggage och så mycket liksom koppling till de här karaktärerna. Sen så kan du köra en neutral run där du liksom du har igen några du har igen några du du du kanske bara slår ihjäl de sakerna som du som faktiskt står i din väg på för att progressa. Du i i i princip du du fjä, funkar inte fjäsket och dödar du dem. Ja, ja men precis, <laughs> precis. Så att eh ja, men det, det det är också ett sätt att spela spelet och då får du liksom det neutrala slutet, det är neither good or bad. Men sedan så kan du göra en en genocide run. Det låter så illa. Och det är så illa också för att det det, det är inte liksom att ja ah, men jag slår på allting som kommer i min väg utan här måste du verkligen liksom du måste gå runt i områdena och leta efter random encounters tills du inte får några längre. Tills det du får upp den här prompten som är random encounter men men texten säger att No but nobody showed up. <laughs> Finns ingen där för att slakta åt alla. Precis. <laughs> det är så hemskt. Och det här måste du göra i varje område så du måste verkligen liksom gå ur din väg för att ha gjett allting. Damn, det känns som att det, det det sättet känns ju som att det det det är sättet som tar längst tid och spela igenom spelet på. Det gör det. Nej lafan. Nej, no, jag tänker inte. på alla randoms en kan ta ut. Jo, jo, absolut. Det är ju det som tar tid, men grejen är ju också att det går mycket snabbare att ha gäll fienderna än att eh, Ja, fiska fiska gäll då. Speciellt senare. I början så kan du få det i storleks på en runda, du kan fiska lite grann. Ja, men sen ja. men sen senare, senare bara i andra området till exempel. Då måste du för att komma förbi en liksom mini boss till exempel så måste du göra liksom ja, men vi kan ta en en av hundarna till exempel. Ja. Som är en miniboss. Det är en hund i en armor, men du kan beckon beckonit och sen klappa på den och sedan göra någonting, säga någonting snällt till den och klappa på den igen och sen kan du ge den mercy. Så du måste liksom göra en kombination av olika Ja, flera steg. Flera, flera steg och en kombination av de här. Och varje gång som du gör en act eller en, en eller slår dem och de överlever, så kommer du få upp en liksom battle prompt. Det är inte så att ja ah, men nu slår de dig och de träffar dig utan här är det att det blir som ett bullet hell simulator nästan lite. Du får en liten ruta där du ska undvika, du får det lilla hjärta och så ska du undvika alla eh projektiler som kommer mot dig. Det blir som ett minigame i fightern. Precis. Ja, Iman, det minns jag. Ja, och det blir ju det blir jättesvårt ifall du liksom ska försöka överleva det här utan att slåss. Ja, Iman. För att om du inte slåss så får du ingen XP och får du ingen XP så levlar du inte. Nej, det är klart. Så att du har dina 20 HP till sista bossen. Oh damn. <laughs> Okej. Okay, oh, hmm. Så att det blir en utmaning alltså. Det blir en vildans utmaning. Så att jag vet inte riktigt vilket av dem som går snabbast faktiskt på på grund utav det då. Ja, det är klart. Eh, men problemet är att om du gör en om du gör en pacifist run så kan du spela om spelet igen. Okej. Okay. Efter det. Ja, efter att du är färdig med det så kan du göra det gör du en genside run där emot. Så kan du inte spela om spelet. Du får inte spela om. Du kan inte spela om spelet. Aldrig. Nej. Du har så förstört koden i spelet om du gör en genside. Du måste in och ändra i i filerna för att kunna göra för att kunna spela spelet igen efter att du har gjort en genside run för då har dödat allting. Damn. Och <laughs> ja, det är också lite en speciell way of doing a game. <laughs> ja, så att det det det är någon du måste göra någon viss kombination av allting också för att det här ska hända. Ja i men. Eh för att den ska vara liksom uh, så här riktigt så här illa för att annars kan du starta om spelet igen med när du har gjort en genociderun och spela ja, spela om. Men om du gör en genociderun och gör en speciell grej, jag kommer inte ihåg exakt vad det var är och jag tänker inte säga det även om jag kommer ihåg. Nej. Så kommer det bara vara en varje gång du startar spelet kommer du bara ha myrornas krig. Oh. På det kommer alltså, inte kunna göra nåt. Vad ska du grej och lägga in då? Ja, men för då har du varit ett sånt stort rävhål mot alla karaktärer i spelet så att du <laughs> du får spelskaparen tycker att nej. Du du räcker nu. Du vet, du, du, du är ett monster. Du får inte spela mer. Du får inte You will not hurt them anymore. Så underbart. Det så att, ja, det det är humor. Ja, nej, så att Jag jag tycker inte att jag tycker inte att det är så farligt med spoilert för det här spelet. Jag tycker att det är bättre att säga ifall, ifall ni ska tipsa, ifall ni som lyssnar på det här i den här spelar spelet och ni ska tipsa någon annan, tipsa dem om att göra en pacifist run för att det är det är då du får ut mest av lore och story och allt sånt där. Plus att då blir Genocide Runen också mycket intressantare för att helt plötsligt då måste du liksom alla de här karaktärerna som du har, det känner tycker om och sånt. Måste du helt plötsligt nu då Schlakta. slakta. Aj vad här muskt. Det det var lite det är lite så att jag har inte gjort en Genocide Run än. än. Det är än. Nej. Äh, eh Jag kommer ju behöva spela igenom det här spelet under min uh, letting of steam på ja, något tillfälle och då kommer jag då, då tänkte jag göra en genocide run så att jag gör liksom ah. tvärtom motsatte mot motsatt vad jag egentligen vill göra. Nej ja, man. Så att jag kommer gå runt och gråta hela tiden när jag <laughs> <laughs> I'm Sorry. I'm sorry. I don't want to kill you. I just have to. Mm. Nej så att det det och jag tycker det, jag tycker att hela hela idén bakom det det blir ju liksom att he, hela hela spelet så så reflekterar det ju på ifall det verkligen är rätt att slåss. Och då helt precis då så i och med att du börjar reflektera på det på i det här spelet så börjar du tänka så när du spelar andra RPG-spel också <laughs> efteråt som bara de här fåglarna som attackerar mig här nu, är det verkligen okej okay att jag, har jag, jag slår ihjäl dem? De slår ihjäl dem. De precis. <laughs> ja, det är hemskt. Eller de här de här soldaterna som random, som är liksom i det här kungariket som kungen har blivit ond i de först de gör ju bara sin uppgift och är kommer ju och kommer jag att slakta dem är det, är det så snällt nej det är det inte men ja Nej så bra. Så att ja nej det det blir ju verkligen alltså du får en verkligen en insyn i dig själv lite granna och ja. och som sagt så är det ju alla de här karaktärerna i spelet som du möter det är där jag säger att det, det är del spoilersarna kommer. Det är där du inte ska prata om. Men ja. det är det som du du behöver uppleva det själv liksom. Det är ja, precis, precis. precis som historien i Nomenskia här. Ja. Man man måste uppleva det själv för att Men så tycker jag det är med med de flesta stories att det är det som är alltså att du spoilar att de här fienderna eller de här Nej. itemsen eller den här staden ser ut så. Det Nej. det, det, det jag bryr mig inte så mycket om sånt, men just Nej. det här att rör inte storyn för det är själva upplevelsen. Ja, ja. Det det finns ju vissa såna saker som jag kan tycka är <kling> Det kan spoila, men samtidigt tycker jag att det inte gör så mycket. För att när du är i den stunden sen ändå, även om du vet att det händer eller kommer att hända, så liksom upplevelsen så är ju är ju eftersom spelet har ju i i spelet i sig har ju en uppgift att få dig in i världen ja, och då är du i den världen när du kommer dit så du tycker det är så häftigt ändå även fast du kanske visste om det. Ja, det är ju det säger jag är från spel till spel beroende på utvecklarna. Ja, jo jo, det är ju det är ju hur bra utvecklarna har ja, gjort amen. spelet. Ja, jag till exempel, jag kan ta ett exempel här nu då. Spoilervarning för för en liten bit i Dark Souls 3, hoppa över en minut ifall ni inte vill ha det här. Eh i Dark Souls 3 så finns det ett ställe när man kommer ner och går ut går ut från för en för en dörr genom en dörr så helt precis så kommer du se ett stort område som är ifrån ettan ifrån första spelet. Okej. Okay. så kommer du se det här området då tronas upp framför dig och du får ju helt precis då liksom jättestora känslor utav o oh, wow nostalgi typ. Ja. Oh. Eh och det är ju spelet har ju lett dig upp till det här hela tiden för att området innan det här är ganska likt och det får dig redan att tänka på ja det är en uppbyggnad precis det är en uppbyggnad för det här området då så du började du har redan börjat tänka på för de har vissa av fienderna har de placerat ut så att de står lite reminiscent av det här området ja. och sedan så kommer du till själva det här området och det tonar upp sig över dig och du ser dem mot en en himmel fylld med stjärnor och en stor måne och du bara tittar på uppåt tittar upp på det och ser Åh oh shit. Och helt plötsligt då så börjar du förstå vad det är som händer i storyn ja. för att de har byggt upp det så genialt. Ja, himla. Så att där har de ju liksom spelskaparna verkligen lyckats med att få in dig i världen och det här visste jag ju om redan innan att det här området finns med. Ja, fast det blir ändå kom... gripande just för att utvecklarna hade gjort det på rätt sätt. Precis. Men det är Precis. ju det, det är viktigt mannen, är uppbyggnaden. Ja ja, det är jätteviktigt. Eh och det, som sagt, det är ju en sån sak som gör det då att även om du får den såk poilad för dig kan det fortfarande vara en överraskning eller inte en överraskning kanske men en, den fyller fortfarande det kan fortfarande vara en gripande stund. Precis, den fyller fortfarande den här the pleasure of uh, ja, nostalgia med. eller vad man ska säga ja, i det här precis. i det här eh uh, fallet då. Ja. Eh uh, men i alla fall ja, uh, jag tycker att skaffa andre till, det är ett sätt litet spel som det tar men en liten ungefär... halvskruvad story. Ja, en väldigt skruvad story. Vad det tar ungefär 6 timmar att spela igenom. Alltså 68 timmar casually. Och det är det är definitivt värt de de 10 dollar det kostar eller 10 euro eller vad det nu är. Ja, det är inte många pengar. Det är inte det och Nej. det är det är en en upplevelse. Det är en ett marvel storytelling och det här är återigen Jag kommer prata om det här. Jag just det, jag ska ju ha en föreläsning nu på lördag, vilket är igår när vi sänder det här avsnittet. Ja, precis. Eh och där kommer jag prata lite djupare om Undertale också. Eh Undertale Dark Souls kommer jag prata väldigt mycket om. Ja. Eh och det är just för att de är väldigt väldigt speciella i sin storytelling. Och det gör så att jag de här är två två av spelen som har gjort så att jag har öppnat upp mig mycket mer och tänkt på tv-spel som en konstform istället för som en hobby eller eh låtsas man säga underhållning. Ja, men grejen är att det är det som folk har så fel för att det är ju inte bara ett spel. Nej, ett, nej. ett spel nej. är aldrig bara ett spel. Alltså tänk alla musiker som gör musik till spelen. Det är, bara musiken är ju en konst för dem. Ja ja ja ja. Grafikerna, Absolut. alltså vi vi grafiken det är ju målat. Det är, alltså det är skapat mm. av av en artist. Och vilket annat media kan du verkligen få en kontakt med hur karaktären på det sättet som spel kan Det kan ju inte. Det är ju bara spel. Ja. Så det är, alltså det är så mycket que bakom och göra ett spel och och det det det är därför vi är väldigt noggranna när vi till exempel påpekar att vi vi älskar den här kartonggrafiken och såna här mm, grejer mm. för att även de som gör grafiken vill ha cred för det de gör och de gör ofta sett grymt fantastiskt jobb. Jo ja. Och även musikerna och alla de här som är involverade i spelet ska ha uppskattning och de ska ha rätt uppskattning. Ja, och det det är ja men det, det det är precis som det. Precis som du säger. Allting, jag håller med om allting där. Det är ju det är ju olika konstsätt de har bakat in till ett och samma ställe. Ja, ja. Ja men det är precis som det. Är. Det är ju samma sak i i om man tittar, tittar på film, då har du ju också liksom musiken där och sånt där. Jag tar en film utan bakgrundsmusik, alltså du får ju inte upp känslor eller någonting knappt. Nej. Det det blir bara en väldigt tråkig film. Jo, men det är bara att kolla på alltså hur hur hur viktig musiken kan vara för film. Det är ju bara att titta, gå tillbaks i till tiden till att titta på innan de kunde prata i film. Ja, stumfilmer. De hade stumfilmer, då hade de ju musik som ja, de spelade. Ja, då livemusik. De live -musik, live satt ändå där på piano inne på bion. Nej, men alltså så att nej, det det det finns mycket det det är mycket så och och det är ju det som som de här spelen då är ju såna här spel som jag använder när jag pratar om när jag är ute och pratar om eh, vad ska man säga? spelkultur på ja. ett helt annat sätt. En var var liksom folk tänker sig när de hör ordet spelkultur. De, de tänker sig ja ja men folk träffas och spelar tillsammans och såna här saker. Men det är ju inte bara det utan det är ju också att vi har ett media som är och det är det här jag pratade om tidigare om också med den här tunnan med potential som vi inte riktigt har dykt in i än. Ja, jo men. Och de här spelen är ju såna här spel som har plockat djupt i den här tunnan och hittat liksom, ja men här har vi det här kan vi göra och det här vi kan vi göra. Hittat dyrgripana. Ja, och det är såna saker som du bara kan göra med spel. Ja. För att säg Final Fantasy de nyare Final Fantasy spelen som i stort sett är film. film det ja men det är liksom visste du du hade kunnat kunna göra mycket av det med film ja. istället men de här spelen som jag nämnde här även typ Journey och och Life is Strange det är såna här saker de tar koncept som du bara kan du kan bara komma åt den råa potentialen och de råa känslorna genom att du själv får uppleva dem genom spelet ja i man så att ja nej det är, Och det här är ju någonting så. Ni kanske märker att eftersom jag bara ramblar på här det är det någonting jag är väldigt passionerad över. <här> Nej. Jo, ja, är det så. <här> ja, precis. Så att det det Men om vi återgår till topic då ja. så så säger ju jag precis samma sak som Ultrafail och det är att spelare. Ja, absolut. Spela det här spelet för att det det ni kommer inte ångra er. Nej, det är ett fantastiskt bra ja, jag skulle jag skulle vilja säga att det är ett objektivt bra spel till och med. Det det är väldigt svårt att jag har väldigt svårt att säga det men i det här fallet så tror jag det. Jag tror att vem som helst som spelar det kommer få ut någonting utav det som de gillar. Även om de kanske inte även om även om din, din grej inte är att spela en passifist run eller att spela en genocide run, bara spela igenom spelet är fortfarande väldigt väldigt intressant och kul. Ja, som ett grundspel liksom. Håller med dig till fullständigt. Och du kommer aldrig behöva grinda i spelet också. Det är också en sak som är bra. Och som fördel. Man ett spel utan grind. Åh ja. ja, nej, men det är ju ungefär det jag har att säga om Undertale. Eh, det blev en liten djup diskussion om spelkultur där också, men det Ja, det, det, det ingår. Sådär. Herregud. Det gör det just för att Undertale är som det är så tycker jag verkligen att det är det är om topic. Ja, och om ni missade min föreläsning igår så finns det någon kolla på på Level Up Sveriges eller Level Up SV på Twitch. Ja, precis, det tycker jag verkligen att ni ska titta på för det där är kanon. Nej, bra att du säger det nu på bonstan innan jag har haft den. Det kommer ja, jag är, jag är helt säker på att uh, när, när Ultrafail eller Mobaja eller de gör någonting ihop, då är det alltid bäst. Det är ju det är ju ett faktum liksom. Ja, så det är. Så det är klart att jag har inte hört föreläsningen men jag vet att den är perfekt. På tal om föreläsningar så hade vi ju en föreläsning på Level Up för två veckor sen också. Ja, det hade vi. Och då passade vi på att göra någonting. Ja, det är nämligen så här att Level Up hade föreläsning med Granen Hero. Ja, och han pratar ju mycket om sin streamingkarriär. Ja, precis. Och det finns ju andra personer som har haft streamingkarriärer också. Ja, precis. Till exempel någon som du tänkte prata om nu? Ninja? Ja, precis. Ninja, ja. Det här är redan förträngt. <laughs> jo, vi, vi har ju en liten intervju med Hiro. Ja. Men innan vi tar intervjun med Hiro här så tänkte jag bara påpeka en stor händelse om streaming och Twitch. Ja. Och då har ju vi Tyler Ninja Blevins som är en väldigt, väldigt känd Fortnite-spelare. Ja, ja. Så så målt på och twittcha väldigt väldigt länge. Ja, han har hållt men... på väldigt länge till och med. Ja, precis, han har till och med hållt på sen innan Twitch hette Twitch. Ja, ja. och så det är ett tag sen. <laughs> och och det det häftiga då med han är att för ett år sen mm. så låg han på på en 500 följare. 500? 1000? Ja, precis. Jag menar 1000 följare eh uh, vilket vilket i sig är jättestort. 500.000 är mer än vad jag kan ens föreställa mig. Ja, precis. Och sen då så kickar han igång Fortnite Battle Royale och började bli duktigare och större på det. Mm. Så så på ett år har han gått från 500.000 till 10 miljoner. <laughs> ja, alltså det det är sjuktliga nummer, sjuktliga siffror. Det det ja. Och och detta gör honom till och heter det nå första på Twitch någonsin med så många följare. Och det är grymt. Det är ashäftigt. Det är ju lika stort som Pudepie på Youtube. Ja. Det absolut. Och och sen då när man tänker på det här att ja okej, okay, men han streamar, han vad vad får man för det? Ja. Han är ju Twitch partner så han har ju en viss procent han får. Mm, han får ju donationer och bits och sånt. Ja, precis. Ja, ja. Och sen så har jag en reklam på Twitch och och på Youtube, jag reklamer och sånt också. Ja, ja. Så att den här killen drar in cirka 500.000 dollar i månaden på donationer och reklam. Det är så mycket pengar. Det ja, alltså det är sjuktliga pengar de 100.000 är... dollar i månaden. Herre Gud, folk får inte på ett år. Nej. <laughs> det... Och vad gör han? När han spelar Fortnite. Ja. Och det det är ju en sån sak också som man kanske ska börja fundera på som förälder. Eh, det är ju att ja men min barn sitter bara och spelar hela tiden. Han är inte intresserad av någonting. Jag vill inte ens gå till skolan. Nej, även kanske finns en det kanske finns, kan finns en karriär där också. Det kanske behöver supporta honom i det han gillar att göra. Precis. Om du som förälder supporterar ditt barn i hans spelande så kanske du även som förälder blir mer lyssnad på när du ber ditt barn gå i skolan. Precis. Och sen har ju det sjuk nog inte i Sverige. Än. Nej. Men andra länder har ju faktiskt börjat med gymnasieliknande kurser i gaming ja. i att spela TV-spel. Ja, det är ascoolt. Så nej, skithaftigt. Det är en utveckling som jag följer. Ja, nej, men samma här och det Ja, nej. Jag är så fascinerad över att eh, få uppleva det här liksom för att man har verkligen upplevt skiftet eller början till skiftet i alla fall där att spela spel var ett stigma. Ja, precis. Det, det är ju det fortfarande lite. Det är det fortfarande lite, men man har ju sett ett stort skift i hur hur folk beter sig med det. Ja, och och, och det får ju jag faktiskt sett ett som folk beter sig och sånt där då. Jag tror att väldigt mycket av den ändrade uppfattningen beror på hur hårt e-sporterna har börjat titta ut. Ja, jo, men det är definitivt det. Visar liksom att titta det är inte, det är inte bara en ensam liten dåligt mående tonåring som sitter i ett mörkt hörn med en dator Nej. utan det är så mycket större det är så mycket mer så mycket gemenskap och allting inom det här. Mm. Det den, en av de absolut vanligaste frågorna jag får när jag pratar om streaming och sånt är ju från från folk som inte insattar då. Ja. Är ju liksom men varför gillar folk att sitta och sitta och titta på när folk spelar spel? Var, varför tittar folk på sport? Det är också spel. Precis. Det det är ju allt mitt svar då. Det är det är ungefär som att titta på fotboll. Att titta på folk som spelar ett spel på en så hög nivå, en nivå som du kanske aldrig aldrig ens kanske kan tänka dig att Nej, komma vi, till. Prata om proffs? Ja, precis. Så så blir det ju genast intressant sen. Så är det ju lite som att ja titta på någon liten streamer då som kanske inte är ett proffs som kanske inte ens är så bra på spelet det är fortfarande en gemensam en gemenskap och ett community du, ja, du du kan ju sträcka ut dig till någon annan människa och du får ett svar tillbaka Ja och sen kan man se det så här då om vi om vi går tillbaks till 90-talet mm. alla chattar som ja. fanns ja, ja. och vuxna som barn alla chattade Ja men Twitch är en evolution av det det är definitivt gwindar och chatta. Vad trevlig umgås. Ja, men precis. Det det är liksom du får nya utroende. vänner. Mycket precis. Och det här kan du via Twitch göra med helt nybörjare, men du kan även få kontakt med proffs. Mm. De kan säga att du kan ta upp din dator och börja prata med en proffsfotspelare. Nej. Det händer ju inte. Nej. Nej. Men det kan du göra med gamers. Ja. Det är inte alltid du får ett svar men ibland Nej. får man faktiskt det. Ja, jag har en jag har en en speedrunner av Dark Souls 1 som jag följer. Ja. Uh -huh. som som är otroligt duktig på att hänga med i sin chatt samtidigt som han speedrunnar. Det är ju det, fantastiskt. Det är väldigt sällan som man hittar det, eh folk som är så duktiga på på att göra båda två samtidigt så han liksom kan sitta och prata och snacka skit samtidigt som han tar ett världsrekord. Eh nu har han inte tagit ett världsrekord men han jag tror han var tredje i världen när jag tittar på honom som mest. Det är inte dåligt att vara tredje i världen heller. Nej, och samtidigt titta och sköta med ja, sin chat. Ja, exakt, det hinner med alltså gud, så mycket jobb det är med en speedrun och sen kunna chatta på det. Nej, ja. det är imponerande faktiskt. Ja, jag, jag som inte liksom, jag speedrunner ju också och jag, jag, så vidare och så vidare, men jag tycker ju att bara sända alltså streama vanligt och hålla koll på chatten är, är svårt, svårt nog. nog. <laughs> ja, jag håller med dig. Så att, ja nej, det är props till verkligen verkligen proffs det är folk som kan vara liksom ja men bland de bästa i världen på nånting och ändå sitta och vara så down to earth och liksom ja. och prata med folk för att de de vet vart de kommer från på något sätt. Ja himla. Det och är det, fantastiskt. Och det, och det är väl lite det som som eh, kommer med det här genom att det har funnits ett stigma. Ja, det har ju det har ju alltid varit lite vi mot dem så det är väl fortfarande lite det här vi mot nu är det inte så mycket dom längre men vi i alla fall. Ja himla. Det blir en större vi. Precis, så det blir en liten här där man känner en liten gemenskap, man känner lite kinship till om. Vilket ja. jag, vilket jag Ja. Vi ska väl inte gå in på mina åsikter om så här skrikiga <laughs> Twitchare här nej. som kanske inte är så trevliga och, och så för det finns ju det finns ju definitivt de också. Ja. Eh, jag, jag och de är, är... jätte de, de är jättepopulära. Jag vet inte varför, men jag har ju till exempel problem med såna ja. Om de skriker och de gapar och ragear och är jätteotrevliga mot folk som som till exempel dödar dem i FPS-spel och såna ja, här saker, ja, då känner jag bara att nej, ush, ush för såna såna. Ja, men precis. Det är såna som dig som får oss gamers ett dåligt rykte. Precis. Det är såna som du som skapar hat på internet. Ja, men <laughs> Ja, nej men lite så. Ja, i män. Eh, däremot går du in hos en streamer och säger hej och de svarar hej. Då är då då är det roligt. Precis. Genast med en gång då så har du liksom sträckt ut din hand. Jag vill ha jag vill ha kontakt med någon. Du får kontakt med någon. Ja. Äh. Och det och på tal då om om om och ett trevliga streamers. Ja. Så tycker jag ju att vi vi hoppar in på intervjun med Hiro och Mili. Ja, precis. För att eh. vi har ju faktiskt två stycken fantastiska streamers i den här intervjun. Ja. Ja, vi sitter alltså här med Emily och Hiro som är Twitch streamare båda två. Jajamän, det gör vi och välkomna ska ni vara. Tack tack, tack så mycket. Eh och vi har ju in er här lite snabbt på en intervju. Ni har ju precis varit och eller Hiro har precis haft en föreläsning på Level Up. Ja, det var ja. jättekul min allra första föreläsning någonsin gällande något. Och det märktes inte du gjorde det alltså <laughs> riktigt bra kan i ah. naturbegovning. Mm, galant. ja, precis. Ja, det är 7 år i Youtube-videos och ett och ett halvt år Twitch och 7 år podkastning och väl gjort att man ändå har någon sorts vana i ryggmärgen. Jag har lätt att prata lite. <laughs> ja, nej men det, jag jag tycker det var en fantastisk föreläsning och för att för att det var första gången som sånt det märktes inte. Det nej, det var tusen, riktigt bra. Eh, det ger mig själv lite. Jag ska ju göra det här om två veckor nu då så att jag ger mig lite eller ja, en vecka när det här avsnittet är sen. Ja, ja i män. Så ja, nu börjar jag bli lite lite nervös inför det här. Jag har ändå haft en föreläsning på flera år här nu så att nu du har erfarenheten men ja. inte rutinen då. Precis, eller. precis. Ja, nej, men det var jättekul i alla fall. Men vi tänkte ta lite snabba frågor här för vi vet att ni ska iväg ganska så fort här så vi tar en liten vi tar lite snabba rapid fire frågor. Ja, men sen när ni när beror... ni är bredda. Ja, ja, ja, ja. Och det är ju självklart, det är ju frågor till er båda mm. som ni båda gärna får lägga erdan visioner svar på. Och Jag har en fråga som jag inte eftersom jag är väldigt ny när det kommer till Twitch. Så la jag märke till någonting när jag var inne på vad heter det Hero Twitch. Och då såg jag att du är med i team. Ja. Mm. Jag vet vad communitys är. Jag förstår det här med att man ska välja rätt communitys. Jag vet att man ska välja rätt spel och sånt. Team hade jag ingen aning om. Jag vet inte ens vad det är nu. Eh uh, ett team ett lag på Twitch är ju ett sätt att få ex antal streamers att liksom binda ihop sig på ytterligare ett sätt för utan communities. Om jag startar startar ett community ikväll på Twitch som heter Project Gameboy som exempel, då kan vem som helst gå med i communityt eller eller vi älskar iskalvatten communityt liksom. Ja. Eh, uh, medan att ett lag på Twitch måste en Twitch partner skapa och sedan måste det komma inbjudningar till det här laget. Och alltså lag har väl inte jättestor påverkan just när det kommer till retro och och streaming liksom. Men jag kan tänka att exempelvis ett Dota lag kan ju vara nice för att om om jag har hittat spelare X eh det är nånting någon som jag har följt länge liksom och då säger jag så här okej, okay, han är med i i det här laget som heter det här. Eh då kan jag ju klicka på lag lagsymbolen i Leia eller i Twitch rutan och då kommer jag till alla andra spelarna som är i laget och och liksom ja jag jag kan tänka att det är lite mer aktuellt för Longsby eller sånt. Ja precis. Mm. Och sen vet jag att att det finns ett lag på Twitch som heter Best of Ness. Och där får du en inbjudan om du får ett världsrekord i en NES speedrun. Jaha, så lite häftigt liksom, så där då. Ja, det är som en kvalitetsstämpel mm. liksom för ja. att du du är med här liksom mm, och mm. Så, så så lag har väl inte just i retro då, så har det väl kanske inte världens största påverkan om man ska inte lägga så mycket tid på det. Nej, nej, okej. Okay. Men jag mm. tycker det är, det, är, då, är det mer eller bättre att lägga tid på sina community tags då än kanske att titta att laga till höra. Ja, det skulle jag säga för att för att det är väldigt svårt för en för en tittare att hitta dig via ditt lag. Mm. Det blir nästan tvärtom. Jag kan i och med att det bara är Gameboy streamers med eh, mitt lag vårt lag eh mm. um, så vill du ha mera Gameboy streams då klickar du på Monochrome City loggan och då kommer du liksom till till mera Gameboy material. Mm. Meran mm. community tags vill du kolla på Binary Isaac då söker du efter Binary Isaac community liksom. Ja, ja ah, okej. Okay. Yes. Eh um. Om vi ställer lite jag har lite specialfråga. Gregilier var det här men om vi jag tänkte ställa lite till dig Emily. Yes yes. Du har ju Hercules i kord i Hercules på PlayStation Net. Det stämmer bra. Ja. Hur kommer det sig att du valde att spela just just det? Ja, jag älskade det spelet när jag var liten. Det var det enda jag körde i flera veckor. Var Hercules är så kul. Min favorit Disney-film, jag hade allt med Hercules när jag var liten. Dockor, jag hade soundtrack, jag hade filmen, allt gott och gud. <laughs> Åh, riktig riktig barndomshype. Ja, alltså Hercules, det mm vi går way back. <laughs> men så kände jag att det skulle ju vara jättekul att streama Hercules för det är ju fantastiskt kul. Och då tänkte jag, ja ah, men en speedrun skulle ju vara kul att spela Eldskab. Ja ah, men vad vad vad går en speedrun på så bara? Ja, det finns två banor till i Aldia kör för jag börjar ju på easy. Vad är det här? Jag har liksom ett hyckleri i mitt liv. Det här måste jag göra någonting åt. <laughs> <laughs> så det börjar streama det på Medium en dag. Det går åt helskottet. Jag dör, jag blir så arg. Jag tar min första request något in på en stream är så sur och tänka att det här spelet är ju skit. Hur kunde jag skräs som barn? Och sen Klara och David kände att nej men nu nu blir det speedban. Det bara det bara hände liksom och sen tog jag versikord ett par månader senare. Ja, men det är, det är häftigt din på villande. Vi kollade ju på mycket speedban så jag och Emily så mm. just just den biten är ju inte förremmande för oss med nej, liksom nej. att man ska sitta och splitta och bara grinda grinda grinda så det är, det var väl naturligt och att att du skulle plocka upp en spelare ja, för mig. Ja, men jag är en sån rich sweet så att jag fortfarande liksom håller på med din spridan är sjukt för att jag ger upp så lätt och bara det här går inte att bli arg. Men usen känner jag att jag måste ha det här rekordet. Ja, det är klart. Det är ju det är en favorit. Det ja, är favorit ja. från barndomen Precis. så det det är ju din. <laughs> det är häftigt. Mm. Och utöver det så spelar du mycket Resident Evil på din kanal ja. också. Och du har ju även en Resident Evil samling. Det stämmer bra. Hur stor är den? Eh, uh, över 100 spel, kan det vara 30-12 figurer, ganska många guider. Eh, uh, ja, gans ja, ganska mycket av allt. Ja. Är, uh -huh. är det den spel. största i Sverige? Osäker, faktiskt. <laughs> <laughs> en av de största, men uh -huh. kan inte säga säkert. <laughs> att det, det är, är inte den bra att säga att man är störst för då då <laughs> nej, hittar hon dig som misshajeman. Uh -huh. Ja, istället faktiskt så. 101 spel. <laughs> <laughs> <laughs> Precis. Okej, ja oh, ja, nej men jag är väl näst störst då. <laughs> Ja. Sen jag har ju en liten intressant fråga då angående Twitch igen då. Och det är ju det här med att ja, stream egentligen. Vad är en streamdödare? Vad får man inte göra när man streamar? Oj. Um, ja, alltså, det all, det allra första är ju såklart det självklara och vara otrevlig och ja. allt sånt där liksom. Du Ja, fast jag har sett väldigt otrevliga både YouTubers och och Twitchare också som som har är populära. Fast då då gör de det... Då är det väl deras grej ja. att de är otrevliga. Jag tycker inte om att titta på såna så jag Nej. förstår precis vad du menar, ja, men någon måste ju gilla det. Men, men men skulle jag exempelvis ignorera min chatt i två veckor att jag liksom jag tittar inte ens på den. Mm. Då skulle ju folk börja undra vad händer, vad gör han, vad ja. då skulle ju folk försvinna sakta men säkert. Mm. Ja, det skulle bli en liten streamdödare för dig då. För ja. ja, ja precis, men jag tror inte att jag kanske alltså hvis gå in i helhjärtat och bara köra se sitt år, då kommer ju min grundpublik försvinna och jag kanske bygger upp en ny publik mm. eh men det dödar ju liksom den communityn man har byggt upp. Ja, en minut över det så har jag ingen inget bra svar på frågan. Nej, ja, helt enkelt fortsätt vara trevlig och ja. ta hand om din publik så mm. kommer det lösa sig. Mm. För mig ligger mycket i att om jag går in i stream och säger hej vad kanske inte ens får några svar från streamern och känner jag bara att nej men då mm. gör det något annat istället för att visst man kanske är jättestor på Twitch men ett hej kan man ändå ge i viss mån. Ja, till någon händer det mån. en gång så gör det ingen sak. Jag har det hänt köttätare liksom 10 ah. streams på raken då då tröttnar man ju på att säga hej liksom så enkelt mm. det är ju. Ja, jag är likadant. Jag hoppar också vidare och om, om om jag inte bara är in och lurkar men ja, om men jag precis. går in och faktiskt ah. säger hej och sånt då vill jag också ha ett hej tillbaka. Annars hoppar jag till nästa. Mm, det är ju en sån sak som är lite lustigt därför att om jag inte skriver hej då vill jag inte att de ska säga hej till mig heller <laughs> faktiskt. Nej, då då vill nej. jag bara där och lurka jag och ja, bara Ja, man vill ju vara en hemlig lurker då. Ja, ja, precis. Så det är ju också lite såna Ja. Jag vet ju folk som har liksom jättekoll på alla som är inne i sin kanal och även säger hej till alla lurkers och såna där. Ja, men det, ja. det stämmer faktiskt. Jag jag har en en som jag kollar på ibland mm. och han har uppe sin viewerlist. Mm. Så som du säger, han säger hej till mig när jag vill lurka mm. och det gör att jag inte kollar på han längre. Ja, ja men eh, precis så. Så det stämmer. Det det är ju samma sak där, Accept, eller respektera att folk vill lurka. Mm. Ja. Mm. Ja, alltså till och med på internet så kan man vara introvert och vill inte alltid vara social. Precis. Och det ska ju man ha nå tillåtelse till och kunna. Ja ja. Ja, det är jättebra svar av er. Tack <laughs> <laughs> tack. Eh Hiro, du du driver ju eller har drivit Project Gameboy nu mm. i eh, vad det var det var 14 Fj 14, månader. 14 månader. Eh och hur kom det sig att du valde just just Gameboy till det här projektet? Eh Gameboy alla alla bärbara konsoler ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ehm framförallt senare tiden med eller senare nu snackar vi tidigt 2000-tal men men GBA DS 3DS när folk jag jobbar ju en gamebutik i fem år och, och medan folk stod och diskuterade liksom vad är bäst Xbox 360 eller eller PlayStation 3 liksom DS är bäst. Alltså Nintendo DS är fantastiskt och sen då 3DS och så där. Ja. Eh och Gameboy hade jag aldrig när jag var liten heller. Eh, däremot hade jag tre kompisar som hade väldigt mycket Gameboy spel. Och det var ju det var ju så häftigt att få sitta och spela Gameboy hemma hos dem när de de satt kanske och gjorde någonting annat eller så var vi ett helt kompisgäng och som mm. man äntligen kunde få spela så det jag har byggt upp en sån kärlek för en sak jag aldrig hade när jag var liten och Gameboy spel är generellt sett lite billigare att skaffa på exempelvis när man går på retrospelemässan mm. och hittar mm. det, det, det är det billigare spel liksom. Eh uh, så det gör att jag har byggt upp en ganska respektabel Gameboy samling också och ja, när jag till slut så skulle välja vad vad ska jag göra på Twitch liksom? Så NES och SNES och Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 2 är väldigt överrepresenterat. Eh, så varför inte så att och jag har dessutom spelat igenom, jag har nog spelat igenom 200-300 NES-spel eh liksom under de senaste 20 åren ändå eh, liksom. Ja, ah, ah. bara för att jag tycker om TV-spel. Så mm. varför inte jag börjar kolla på de här 136 spelen som är med i min lista och det var väl liksom 25 jag kanske faktiskt hade klarat av. Och då var eh, det 134, inte 136. Nej, precis, precis det går tillkom ju lite. Nej, men så det var liksom en en barndoms kärlek helt enkelt och ett format som jag inte har gett så mycket tid men som jag faktiskt älskar helt mm. enkelt. Det det var ett bra ja. svar. Ja. Jag måste ju ställa nu när vi faktiskt när ni faktiskt sitter här båda två och är ett par så brukar vi ställa en fråga till våra gäster som är det mysigaste Spel, ähm, spelminnet. spelminnet. Mm. Och då kan jag tänka mig, har ni två ett gemensamt, mysigt spelminne som ni känner att, åh, det här kan jag tänka tillbaka till och, och känna åh, lycka, glädje. Jag, jag har några stycken så Emil kan mm. börja så kanske hon pinpointar ett av dem. <laughs> <laughs> jag försöker att titta och komma på någonting bra för det är så många. Ja, det är ju det som oftast är problemet. Välja ah. ett. Ja, jag, jag kan börja. Ja, ah, gör det. Um, För någon jul sedan så redes uh, Life is Strange ut på ja. Xbox mm. One på någon sån här mm. mellandagsrea. Yeah. Och det var ett spel som jag hela tiden hade liksom ändå sett i kulisserna. Och, men utsidan hade fått för... Alltså jag var bara såhär, okej, okay, det här är som Mirror's Edge ungefär. Liksom. Det tog jag enbart på att hon... Alltså hon om, på omslaget ser inte ut som hon i... Alltså Nej. det är jättekonstigt Nej, men... art på omslaget. Så jag bara, ja men det är en av första persons spel liksom. Man springer runt och... Så ba men alla har pratat så mycket om det. Det kostar 99 spänn och jag började spela då och Emily satte sig direkt bredvid och ja det var ju några intensiva dagar där med både skratt och tårar. Mm. Eh hela life is strange. Så det, ja det var ju fantastiskt att, att uppleva tillsammans med någon. Mm. Mm. Mm. Ja, jo man. Ja men det var härligt. Ja, kommer kom okay. du på något? <laughs> ja men alltså vi sitter ju ofta och spelar tillsammans. Vi har två TV i vardagsrummet för att Anders ska kunna spela och jag ska kunna spela samtidigt. Nån sitter kanske på TV, nanna sitter med sin 3DS och ofta blir det att man 빌de minnen för att Andreas typ säger men kolla här jag har värsta rundan i Ice Age kolla på den här kombinationen jag har man ba åh Ice Age tror du kollar istället där lägger undan mitt spel och börjar kolla på hans runda mm. åt ofta blir det att varje så här spel så hon blir med mysigt spel minne för att spela så mycket tillsammans så himla Ja just istället för att bråka om tv:n eller jag ja. säger så här ikväll vill jag verkligen spela Monster Hunter World kan inte du spela 3DS Eh så har vi skaffat varsin TV i bryggd och andra. Så mm. då tvingar vi inte den andre till att göra något den inte vill liksom. En av dem precis. var ju i sovrummet tidigt så var det är ju bara att flytta uten så det var ju ganska lätt. Ja. Ut. Ja men det kändes konstigt att sitta i sovrummet för då, då kändes det som att man satt i sitt barnrum liksom och typ ja. så här mm. lite mer instängt och undanskyfflat. Ja precis så fick ingen gemenskap. Nu sitter vi ändå bredvid varandra i soffan och mm. och liksom ungås jämnt. Ja men det är bra för det är, det är jätteviktigt att delas spel. Men det vet ja. ju redan ni som heter. Ja. Det är, det är ju gemenskapen ja, precis. Ja, vi är ju mycket för både här och i med levelt då så är vi väldigt mycket för att prata om det här men gemenskapen ja, spel ja. och vad vad gemenskapen med spel kan få fram hos folk. Verkligen. Det det kan ju det kan ju påverka folk på påverka folks liv liksom. Ja, precis. Oh ja. Oh ja. Att, ja. Nej, det det är väldigt kul och det är väldigt kul att få vet att det är andra som som delar samma. <laughs> ja. Samma så. Eh uh, vi brukar ju också alltid fråga eh uh, den såraste frågan som någonsin ställts. <laughs> Okej. <Okay. Yep>. Favoritspel. <laughs> ja, det är inte en Nej. sån Nej, spontant så är jag Resident Evil 7 just nu för att mm. jag är fortfarande lever fortfarande på hypen från det spelet för att jag det var så sjukt bra när det kom förra året. Mm. Jag ska snart spela i mitt Resident Evil, bästandet på ett projekt. Eh hey. <laughs> vi ska snart spela det. Det var bara fem spel kvar innan det så jag längtade så mycket och jag hade så kul med det. Och visst jag älskar Kinema March, jag älskar Hunt och Graham, finns massa bra spel, men just nu ligger vi som sjuvan mm. väldigt högt upp för att jag hypar det så mycket fortfarande mm. och jag hade inte kul med det. Jätte jättekul. Lajeman. Ja. Det är nog snabbaste svaret vi har fått på den frågan. Ja, precis. <laughs> det är eller det var ett bra svar. Väldigt tack, bra. Tack, ja. Vad alltså säger du då? Jag jag fegjar lite ut på den för jag tror att de flesta skulle kunna tro att jag kommer nämna något retrospel nu som kanske Symphony of the Night mm -hmm. eller Mega Man X eller Chrono Trigger. Men jag skulle få gissa skulle jag säga ehm um, Antimons Hunter eller Binding of Isaac. Ja, du Isaac eh ja. ah. alltså Binding of Isaac har jag spelat aktivt sedan den första dagen släpptes. Det är 7 år sen tror jag, 2011. Eh um, och jag, jag jag säger inte att jag spelar varje månad. Ehm um, dock i år har jag spelat fruktansvärt mycket, nästan mm. nästan mer än vad jag borde ha gjort. Eh <laughs> uh, men det är ett spel som aldrig egentligen tar slut. Det det finns absolut du kan du kan låsa upp en grej i spelet som man kallar för 1000 1001 complete liksom. Då har du gjort i stort sett allt. Men men uh, det är min perfekta avkoppling. Jag kan sitta i 20 minuter eller 5 timmar. Jag blir aldrig trött på det. Det är, och alltså Edmund McMillan och hans fru Danielle, de är fantastiska mm. människor och de de visar så mycket de visar liksom allting med communityt. Ah. Ja, Bunny Isaac, ett av världens bästa spel, helt klart. Nice. Jag hörde det nämnas det Monster Hunter World. Mm. Spelat antagl konsol då? Mm. Precis. O har du funderingar på att lämna konsol och gå över till PC nu när ni är i 90-e? Nej, faktiskt inte alls. Ehm, um, okay. jag jag har spelat ungefär 400 timmar Monster Hunter World. Oj. Eh, uh, innan dess har jag spelat 600 timmar 4U på 3DS:en och 400 timmar Generations Ultimate på 3DS:en också. Eh, uh, Monster Hunter World är ett fantastiskt Monster Hunter-spel, ehm um, men jag föredrar faktiskt så att säga den gamla skolans Monster Hunter. Så jag kommer nog mer eller mindre släppa World kans inte permanent men i alla fall bitvis nu när Generations Ultimate kommer på switchen. Ja ja, för jag föredrar alltså World är jättefantastiskt, och jättefint och, och så där, men det är nånting med combaten som inte klickar. Det känns inte monster hunter. Det känns som ett annat spel och det är ett annat spel för det är inte grundserien liksom. Hade det hetat Monster Hunter 5 så mm. hade det varit ett rikt spel i grundspelen. Ja, jo man. Eh så i mina ögon är tyvärr svaret på din fråga att Generations Ultimate Är ett bättre spel än ett mig. Ja. Och nej, jag kommer inte spela det på PC. Utan jag kommer börja nöta det på Switchen igen. Ja, okej. Okay, okay. jag, jag har ju inget, ingen konsol att spela det på. Eh, ja. Eller har inte haft det. Eh så nu har jag ju suttit och väntat på PC-versionen <laughs> så nu är jag hyped inför det. Här. Ja men det är ett fantastiskt spel alltså jag menar jag har spelat 400 timmar det är Ja det då kan mm. ju inte vara dåligt. Man förnyser inte åt det liksom. Nej. Men eh uh, nej men kör alltså det är ett fantastiskt spel och det Ja men det är nice att höra. Jag var nästan tårögd i credits alltså när spelet slutligt när credits kommer det är ju nästan det är det är som i World of Warcraft det börjar ju när ja, ja. endgame:et sätter igång liksom. Men uh, nej det var det, var, det var det är ett bra spel helt klart. Ja men det är nice att höra fram emot ännu mer nu. Mm. Eh uh... Du har ju som sagt kört Project Gameboy i väldigt lång tid här nu. Och nu är det äntligen slut eller vad man ska säga. Vi har vi har kört 136 CSN märkta CSN. Så nu står sa du samma spel som jag gjorde i förra. Precis. CSN märkta uh, Gameboy spel. Jag uh, har ju varit projektet då. Hur känns det nu nu nu, nu när uh det har lagt sig så här är liksom efteran eller har det lagt sig har, äh, har det skjutit ja. inen. Jo då vissa dagar är det rätt tomt faktiskt för när jag sitter och typ klipper highlights och lägger upp gamla Youtube videos jag ser ändå nu nu, nu för jag sitter ju och spelar igenom SNES mini-spelen nu de här kän som ligger på Nintendo's HDMI redo konsol. Ehm mm, mm. um, och jag tycker ändrat det är en liten annan stämning över just projekt Gameboy att det, det var en annan gemenskap. Jag jag tror det bara sitter i mitt huvud. Jag tror inte det är så. Nej, nej. Eh uh, men eh uh, men jag jag kan tycka att det är synd att det är över. Men jag kommer samtidigt ihåg när vi var inne på typ spel 120 och så där och jag bara alltså jag är så glad att jag inte tog typ de 469 europeiska <laughs> spelen. För då hade vi hade alltså det var den tredje del klart liksom hur enligt Jens D. Hur ska det här gå? Så att det det är lite det är lite ett bägge hållande där. Jag är jätteglad att du har gått i mål men ibland är jag så här. Jag älskar att streama Gameboy och det är därför vi kommer återkomma till det mm. i i vinter också liksom. Jag är inte klar med Gameboy på Twitch. Jag tänkte säga det att du tror inte det kan ha varit lite så här att det det blev lite tyngre också när du började se mållinjen när du började närma dig. Ja, det kan säkert ha varit lite som låg där i bakoverut också att ja. att shit nu är vi snart i mål, vi ska bara spela de här obskyra sportspelen som ingen av <laughs> vaden för att ingen ingen hade dem när man var liten liksom. Aj man. Och ja, eh sista streamen streamen var ju med Project Gambo och var ju med Super Mario Land. Mm. Och när eh, creditsen kom så bara det hela kanalen blev ju fladdad av av GG så ja. Starfoxus och och vad heter det? eh såna här subscribe subscriptions bara trillade ja, in och det... så vidare och så vidare. Hur kändes det liksom i, i den i det ögonblicket var det, det överväldigande eller? Ja, det var jättehäftigt och återigen ehm um, final eller vad ska jag ursäkta? Den den allra första Twitch streamen med Project Gameboy när jag spelade Super Mario Land 2. Eh uh, då hade jag tittare rekord på 120 och jag tror väl bara sällda lördarna jag var halvvägs mm. faktiskt tog mig över 120 tittare igen och helt plötsligt satt det nästan 250 pers där och som det säger folk bara skrev gggggg och man såg ögonvronat folk för jag, jag återigen jag det var ju glädjetårar det, det, ja. det och jag såg hur andra skrek bara så här nej nu är det precis som på film att när jag ser någon gråter så gråter jag också ja. så jag kan säga att jag satt och var lite tårögd också i min lilla stuga när jag satt där och tittade så det, alltså, det äh, låter ju helt otroligt Ja och det då är det ändå liksom en sån liten grej egentligen alltså man, man alltså fast det är ju ingen liten grej för det är ju det här en jättegrej för många andra som ja, har följt dig de, länge följt. så det är det högsta en grej så jo, grej jo självklart och det det Jag vet jag gjorde en intervju med Barrikaden och, och typ så här han han han en av hans frågor var att 500 timmar Gameboy låter ju otroligt mycket. Men 500 timmar Game eller 500 timmars speltid, det var liksom två månader World of Warcraft när jag var arbetslös mm. så så att det liksom mm. alltid är ju liksom i i i kontext hur mycket. Men hippast lite när det var 10 timmar Gameboy i veckan då är ju då är ju 500 timmar en helt annan grej. Mm. mm. Ja, jag tror att vi får avsluta där. Vi har ju ont om tid som sagt. Tiden springer iväg. Ja, men vi har ju fått de flesta frågorna som vi brukar ställa. Jag oh. måste bara ställa en sista fråga till Emily. Ja. Yeah. Yeah. Bästa Resident Evil-spelet av retro. Annars hade du säkert svarat 7:an. <laughs> <laughs> bra, bra input där. Eh, uh, vi ska se. 2:an är ju en otrolig klassiker. Den är ju fantastisk men jag personligen tycker bäst om Chronica. Är är du pepp på remaken på tvåan? Så pepp att jag inte ens ville leta <laughs> någonting om det inne i jag <laughs> kontrollen i handen. Det är liksom skrivna någonting om remaken i min chat blev typ så här öh uh, över så men instad band och bara ut. Uh, nej, ingenting. <laughs> oh. Varför spoilers? Varken jag eller Emily jag har kollat på E3 gameplayet från eller snivet. Oh, okay. så vi alltså vi vet ingenting om det. Nej, och jag vill ha ett sort scenario ja. för att se hur det går liksom. Ja, vi ja. kan ju säga att vi här på Game Over är också pepp in för remake. Ja, otroligt pepp. Ja, just ja. det. Det det ska ja. bli väldigt spännande. Ni är pepp då i bannare Emily chatten. <laughs> så inget snack om det. <laughs> ja, vi tackar så jättemycket för att ni tack ville själva. ta er tiden. Vi vet att den är lite knapp här men. Det ja, är jättekul att ni ville komma. Ja, tack själva, det var jättekul av er. Och vi tackar så jättemycket för Hiro och Meli som ville komma hit och å gästa oss och alla gästar och gästar. Blir intervjuade av oss. Ja, precis. Det är ju vi brukar ju ha gäster, inte intervjuer, men det här var väldigt intressant och det var det var en upplevelse att få göra en intervju på det här sättet. Ja, det blev ju lite hastigt och lustigt där, med tanke på att vi hade lite ont om tid. Men Ja, var... de hade ju faktiskt ett tåg de behövde hinna med alltså. Precis, precis. Men vi är som sagt, vi är jättetacksamma till både Hiro och Meli att de ville komma hit och svara på våra konstiga frågor. Ja. Eh och med det så när vi ändå är inne på Tacka så kan vi lika gärna tacka B Street för att vi får vara i deras fantastiska lokaler och spela in den här podden. Ja, absolut. Vi som vanligt tackar vi så mycket för det. Och vi finns att lyssna på på lite olika ställen. Till exempel Facebook. Ja, eller, eller lyssna nej, på nej, så här lyss... Facebook. Ja. Vi lyssnar på oss vi får ni gå in på B Street hemsida. Ja. Vilket är podcast boras. SC/Game over. Det är Satan. Och vi finns också på Acast, iTunes och lite andra ställen. Ja, precis. Men sociala medier har ju vi. Där är vi också. Och där får jag äntligen säga, vi finns på Facebook. Vi finns på Facebook. Vi <laughs> finns på Instagram och vi finns på Twitch. Jajamän, det gör vi. Jajamänsan. Vi har ju också även våra egna två Twitch-kanaler. De får ni ju att gärna gå och kolla in Ultrafail och Baba Yaga. Japp. Så uh, kolla gärna in oss där också. Om ni om ni märker att vi är online och spelar någonting och uh, streamar någonting, kom jättegärna in i chatten och säg hej. Ja, vi vi försöker ju vara så sociala så möjligt med alla som kommer in och skriver med oss. Och vill ni skriva till oss mer privat så kan ni ju alltid göra det på våran uh, Facebooksida eller på på Instagram och så vidare och så vidare. Ja, i men och som vi alltid säger att Vill ni bara köta eller vill ni kanske spela någonting ihop med oss så hör ju ta till vi är öppen för förslag. Absolut, visst är det väl det. Men det så säger la vi. Game over men game, game over.